I begynnelsen, det var en fin dag. Alla dagar hade varit fina. Det hade förflutit bra många fler än sju stycken hittills och regn var inte ens påtänkt. Men moln som hopade sig öster om eden gav en antydan att det första ovädret var på väg och att det skulle bli rejält. Engen vid östra porten slog vingarna över huvudet för att skydda sig mot de första regndropparna. Ursäkta mig, sa han artigt. Vad var det du sa? Jag sa att där tog du verkligen hus i helsike", sa ormen. Ah, ja, visst, sa Engen. vars namn var Aziraphale. Ärligt talat tycker jag att det var ett överreagera en smula, sa ormen. Jag menar, det var ju första förseelsen och så... Jag förstår hur som helst inte vad som kan vara så illa med att kunna skilja mellan ont och gott. Det måste vara illa, resonerade Aziraphale med det lätt bekymrade tonfallet hos den som inte heller förstår det och oroar sig över den saken. Annars skulle inte du varit inblandad. De sa bara, stick upp och ställ till med bråk, sa ormen som hette Crawley, men funderade på att byta namn. Crawley, menade han var helt enkelt inte han. Jo, men du är en demon. Jag är inte säker på om det verkligen är möjligt för dig att göra någonting gott, sa Aziraphale. Det ligger liksom, du vet, i själva din grundläggande natur. Ta det inte personligt. Men du måste hålla med om att det är en smula farsartat, sa Crowley. Att peka ut trädet och säga, inte röra med världens eftertryck. Inte särskilt subtilt, eller hur? Varför inte placerade på toppen av ett högt berg eller riktigt långt bort? Det får en att undra vad han egentligen planerar. Det är nog bäst att inte spekulera, sa Asiraphale. Man kan inte förutspå det outgrundiga, som jag alltid brukar säga. Det finns rätt och det finns orätt. Gör man orätt när man blir tillsagd att göra rätt så förtjänar man att bli bestraffad. Mm. De blev sittande en stund under förlägen tystnad och såg hur regndropparna slog sönder de första blommorna. Efter ett tag sa Crawley, hade inte du ett djungande svärd? Mm, <skratt> sa ängeln. Ett skuldmedvetet uttryck drog över hans ansikte och återvände sedan för att slå läger där. Det hade du, eller hur, sa Crawley. Det slog hur stora lågor som helst om det. <skratt> ja, det såg väldigt imponerande ut. Jo, men tja. Har du tappat bort det? Åh oh, nej, inte tappat bort. Snarare... Um... Nåå. No. Aziraphale såg olycklig ut. Vill du absolut veta, sa han en smula irriterat. så gav jag bort det. Crawley stirrade på honom. Jag var helt enkelt tvungen, sa ingen och vred frånvarande sina händer. De såg så frusna ut de armastackarna och hunnit redan havande om med tanke på alla de vilda djuren där ute och att ovädret var på väg så tänkte jag att tja, det kan väl inte göra så mycket så jag sa åt dem att kommer ni tillbaka hit blir det ett fruktansvärt liv men eh, ni kanske kan ha användning för det här svärdet så eh, varsågoda, bryr jag inte om att tacka mig gör bara alla en tjänst och försvinn härifrån från så snabbt ni bara kan. Han gav Crawley ett bekymrat leende. Det var väl rätt gjort av mig? Jag är inte säker på om det verkligen är möjligt för dig att göra något ont, sa Crawley sarkastiskt. Aserafela märkte inte märke till hans tonfall. Det hoppas jag, sa han. Det hoppas jag verkligen. Det har oroat mig hela eftermiddagen. De betraktade regnet en stund. Det lustiga är, sa Crawley. Att jag hela tiden funderat på om det där med äpplet inte också var att handla rätt. En demon kan råka verkligt illa ut om man handlar rätt. Han puffade på ängen. Visst vore det lustigt om vi båda fått det hela om bakfoten. Om det är min handling som var den goda och din som var den onda. Inte direkt, sa Syrafale. Crawley betraktade regnet. Nej, sa han och sansade sig. Det vore det nog inte. Schiff och molnskia rullade in över eden. Oskan mulrade bland kullarna. Djuren, som nyligen fått sina namn, tog skydd från ovädret. Långt därifrån, i den regnvåta skogen, blixtrade något som brann med klar låga mellan träden. Det skulle bli en mörk och stormig natt.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 Thomas Engström ja, ja, det är förstås för att, för att uppväga för dina mörka vibrationer Ja, vi är ju här för att balansera upp varandra helt klart För uh, balansen är det viktiga mm, Det är ju det, alltid, både i världen och i podcasts Så hur är det med dig din gamla orm? <laughs> ju tacka det. Det är alldeles utmärkt. Det är det, det är det själv. Det är bra tack. Jag menar, det kan ju inte vara bättre med tanke på den veckan vi har haft... Och då menar jag inte allt jobb man har varit tvungen att ta hand om utan jag menar helt enkelt den bok som har legat och väntat varje gång man har kommit hem och man har bara kastat sig på den och sagt nej nu låser jag in mig ett par timmar för nu ska jag njuta av den här istället för allt annat här i världen. Den, den analkande domedagen alltså det är den du skulle njuta av. Det är lite lustigt att man kan vara så förtjust i en bok som handlar om världens slut egentligen. Ja, visst. Jag har verkligen tagit vartenda tillfälle jag kunnat för att läsa den här boken. Om det så har varit när jag har suttit hemma och pausat mellan läxor eller om det har varit i eh, ombord på tåg på väg till gym eller var sedan nu har, har färdats. Så läst har jag gjort... Med, med riktig, verkligen, nöje. Mm. Det, har, det har varit sant nöje att få läsa den här igen. Mm. Ja, jag förstår ju att det har varit en utmaning för dig att hitta tiden för. Det är ju inte så att du har haft ont om grejer att läsa på sistone. <skratt> Nej, verkligen inte, utan det har, fått, det har fått pusslats in lite grann. Det gick trögare i början, men, men sen mot slutet så kunde jag ta i kapp väldigt många sidor, hur som helst då fanns det som liksom att ingen, ingenting annat behövde jag inte läsa inför tenta och sådant men ja, det har gått att sluka boken ordentligt det har det verkligen, den är ju som ganska svår att lägga ifrån sig också när jag väl har börjat så att jag har sparat det, det mesta sparar jag faktiskt till sista för att annars så kunde det väl bli fel prioriterat vad jag läste <laughs> Jo men den har väl fungerat som lite morot att nu ska jag plugga så här länge jag ska gå igenom alla de här kanjisarna jag ska gå igenom alla de här mm. texterna, sen Sen, sen får jag läsa. Sen får jag koppla av på riktigt. Och det, det behövs ju speciellt inför natten. För att, att plugga allt för länge och sen ska gå och sova, det är hopplöst Det är många på skolan som har känt likadant. att Man, man sitter kanske för länge in på kvällen, och sen upptäcker man att så jag måste gå och sova också. Så jag kan orka med morgondagen i skolan och så ligger man där och bara tänker då på vad ord betyder och vad kanjes betyder, hur man ska rita upp saker och allt sånt där och då, då får man ju ingen ro, så att, att då läser den här Just innan man somnar, kanske en, ägna en halvtimme, timme åt det. Det har varit hemskt bra avkoppling. Ja, jag kan ju ärligt erkänna att jag har ju gått tillbaka och läst om hela kapitlet. Bara för att, åh jag tycker det där var så himla roligt att jag vill läsa det en gång till. Ja, jo, det är som var varit jobbigt med att läsa den på tåg och sånt här. Nu har jag gjort det därför att jag har ju ändå så pass mycket restid till och från skolan- så de gånger jag inte har suttit och pluggat så har jag helt enkelt tagit fram boken istället. För det, det kan bli för mycket läsandes av studier också. Men det har ju varit det jobbiga att jag menar, om jag sitter och läser glosor och sådant så är det ju inte som att jag skrattar för mig själv direkt. Utan då är jag ju väldigt fokuserad med den här boken. Det har ju hänt någon gång att jag har råkat bryta ut i ett... <ratt> och så har folk Tittat lite konstigt på mig Inte mycket mer dock än för att jag ändå är Utländsk, väldigt lång och långhårig Och sådär och står ut ganska mycket här i Japan Utan mer sådär att Jaha, vad är det där för en kuf egentligen? <ratt> de är inte kloka De där europeerna <ratt> <ratt> Nej, precis vad det ser ut Har varit ja, det, Till och från så är det ju svårt att hålla sig för skratt Verkligen när man läser, det är det Jo men faktum är att när jag läser Böcker som är väldigt roliga så är det ändå väldigt sällan som jag brister ut i ett gapskratt. För mm. man lyckas på något sätt ändå bara hålla det inom sig. Att man sitter och man njuter och man tycker att någonting är jätteroligt. Men det syns mm. kanske inte alltid utåt mer än att man sitter och har ett litet fånigt leende. <laughs> Men det här är en av de böckerna där när det kommer vissa ord eller formuleringar då är det så svårt att låta bli att inte... <laughs> ja, och jag, jag skulle ju verkligen säga i det här fallet- att det har ju himla mycket med författarna att göra. Mm. För alltså, de har ju ett fantastiskt sätt att beskriva- situationer och folk på i synnerhet. Och det kommer- de mest konstiga små meningarna här och där som egentligen bara skulle kunna plockas bort, egentligen alltså de fyller inte ut någonting för historien och sådär, men de ger så himla mycket ändå, de, de lägger till det där extra lilla skrattet som gör att man blir lite grann tagen på sängen verkligen och så som sagt, så, så fnissar man rent av till, mm. det, är inte, det, det går liksom inte att hålla inom sig. Och det är ju så roligt också för det är ju två författare som är väldigt kända på varsitt håll, med vars en mm egen uppsättning med väldigt intressanta böcker som helt plötsligt mm. bestämde sig en gång för ja, ganska länge sedan nu att nej men vet du vad, vi samarbetar det här är en kul idé vad tycker du? Och så började de att skriva och eh, Resultatet är ju någonting som har gjort att det är ju många som hoppas att de ska göra det igen. Men oh, de har ju visst. gått ut och sagt att nej, det gjorde vi. Vi tyckte det var jättekul. Men nu fokuserar vi på våra egna grejer istället. Ja, oh. oh, visst. Jag hade gärna sett att de hade gjort ett samarbete igen. Men. Äh, den här boken förtjänar ändå att vara någonting unikt, för det är den. Ja, verkligen. Och det, det är ju synd, det är det ju. Och jag vet att den uppföljare var ju tydligen ändå någonting som man kunde hoppas på en gång i tiden. Alltså just när den hade blivit publicerad och sådär. Men sen så flyttade de ju dessutom till olika kontinenter. Och då var det ju verkligen inte på tur tal om att försöka ha något sådant samarbete. Så att då... Då var det ingenting mer om det. Men som sagt, det är ju himla kul bara att det här är den enda boken som existerar de två emellan. För det gör den ju än mer speciell. Det gör den ju som du säger. Ja, för vad är det för bok vi har läst till idag? Jo, det är så att vi har kikat på goda omen- en redogörelse för vissa tilldragelser under mänsklighetens elva sista år. Framlagda så som kommer att visa sig i strikt överensstämmelse med Agnes Natters nyktra och precisa profetior. Sammanställda och redigerade med fotnoter av lärorelik, natur och föreskrifter för de kloka. Av Terry Pratchett och Neil Gaiman. Mm. Bara den beskrivningen är ju helt fantastisk. <laughs> ja, den är ju det. Det är så himla roligt att de, har, att de faktiskt har bemöjat sig att skriva bara den lilla fotnoten där liksom i början av boken. Mm. Jo, men det är lite det som är den stora behållningen i den här boken, att de verkligen har lagt fokus på så många detaljer- och att de mm. faktiskt har valt att gå in och skriva delar av den här boken så att det ska låta som att det är för 100-150 år sedan. Att det mm. är ett lite mer krångligt språk med F och V på ställen som man inte är riktigt beredd på att det ska vara F och V och så vidare. Ja, jo, när de faktiskt läser från. Från då den här boken, just den här profetia -boken, så är det som sagt ett väldigt roligt, väldigt roligt språk. Det är ju väldigt roligt skriven och väldigt kryptiskt skriven också. Och det är kul att se som sagt att de har lagt ner så mycket tid bara på att, att formulera sig och verkligen få det att låta som att det här är en bok som finns på riktigt med de här profetierna. Och de är ju ruskigt duktiga båda två som författare på just beskrivningar och på detaljer och på de här små roliga grejerna som verkligen fyller ut en bok utan att göra det allt för tradigt och liksom för mycket, helt enkelt. Mm. Jag uppskattar väldigt, väldigt mycket allting som står i good omens, eller goda omen. Mm. Ja, för den här finns ju naturligtvis på både engelska och svenska. Och eh, även om den engelska givetvis är överlägsen när det kommer till alla ordvitsar. Mm. För eh, alla som läser Terry Pratchett vet att ordvitsar är han en riktig hejare på. Jo. <laughs> Men den har ändå översatts förhållandevis väl till svenska. Det var så jag läste den första gången och eh, visserligen var det en förbättrad upplevelse att gå tillbaka och sen läsa den engelska men... Eh, den svenska är faktiskt helt klart godkänd. Så är man sugen men lite osäker på att ja, jo, men den engelska har kanske massa krångliga formuleringar och svåra ord och så vidare. Där finns en svensk mm. och den är helt okej okay i jämförelse. Mm. Och det är, ju, det är ju klart bättre det än att man då rent av skulle gå miste om hela upplevelsen. Om det som sagt är på det viset rent av att man är lite orolig för att läsa just den engelska utgåvan av den anledningen att man kanske... Ja, man tror att det ska liksom gå någonting förlorat bara för att man inte behärskar språket. Så det är ju det är tacksam att det finns en svensk version. Och jag har ju fått höra dig läsa några citat och sådant från den. Från just det här som vi båda tycker är väldigt hysteriskt roligt verkligen vad gäller beskrivningar och även de repliker som yttras i boken. Och faktiskt så är det ju faktiskt väldigt bra... Översatt, det är det. Jo, men de har lagt ner mycket tid på att få den här att fungera. Och det är klart att de här absolut vassa ordvitsarna de går ju inte att översätta. Och ja. um, det finns inte alltid en svensk motsvarighet. Och det får man ju ta och acceptera. Men um, mm, det som är mm. roligt är bara beskrivningar och uh, hur händelser uh, rullar fram. Det funkar ju alldeles utmärkt. Så Visst. det här är ju en sån översättning som gör mig glad. Ja, jag, jag skulle definitivt ha kunnat tänka mig också att läsa den just på svenska om jag hade upptäckt den mycket, mycket tidigare. Nu har jag ju verkligen absolut inga problem att dra igenom den här på engelska. Och det här är ju då andra gånger som jag, som jag läser den dessutom på originalspråket. Och den är ju helt hysteriskt rolig, det är den verkligen. Mm. Men som sagt, det, det verkar vara en bra översättning. Så definitivt... Alltså, det här är en så pass kul bok så att man, man borde verkligen läsa den- och därför är det ju väldigt uppskattat ändå att man faktiskt har översatt den på svenska. För det, det är en bok som förtjänar att läsas också. Mm. Och så är det så roligt att um, de båda författarnas distinkta stilar finns ju verkligen här i. Det är väldigt svårt att peka och säga att äh, det här måste vara skrivet av Pratchett- det här måste vara skrivet <laughs> av Gaiman- det är jättesvårt Men det är ändå någonting som antyder Att ja, men det här är väldigt gayman-humor mm. mm. Och det här är väldigt tydligt Pratchett-humor men det smälter ihop. Det är en så fantastisk hybrid. Och jag kommer använda ordet fantastisk väldigt mycket under den här podcasten. Så det är lika bra att acceptera. Ja, jo, jag tror att vi båda och alla lyssnare i synnerhet får värna sig vi att vi lär ju upprepa både det ordet men också en hel del andra väldigt just beskönande ord när vi pratar om den här boken. För, för den är verkligen. Den är bra, det får man verkligen säga. Och som sagt, det är ju två stycken. En riktigt en riktigt bra författare också. Att det, är en bra, det är en bra och en väldigt rolig sammanskrivning av de båda. Mm. Bra samarbete. Jo, för det är ju lätt när två författare samarbetar att en bok känns ihopklistrad. Mm. Att det här stycket skrev den författaren och de här sidorna skrev den författaren och så vidare. Och det är ju inte bra för då blir det ju små gupp små farthinder i princip i historien där man känner att jo nu skiftade det mellan eh, den författaren och den författaren och det är distraherande för eh, mm. det, det sabbar helhetsintrycket här har de ju faktiskt lyckats att smälta ihop allting. Så det är en bok med en egen ton. Det är bara att det är två mm. väldigt distinkta herrar som är fäder till den här boken. Jag är faktiskt väldigt imponerad verkligen av hur väl de har lyckats skriva det här. Och jag blir som så fascinerad bara när jag tänker tanken på att de ska ha suttit tillsammans och skrivit hela den här boken. För det är ju en rätt fantastisk berättelse verkligen som är väldigt spännande som har väldigt mycket till sig också det händer mycket i den och det är som ett par små historier rent utav mm. som, som pågår hela tiden så att jag tycker som sagt, jag tycker det är ett väldigt imponerande arbete, jag förstår inte riktigt hur man har lyckats göra det så här pass väl som just två personer som ändå har sina egna distinkta sätt att skriva på Vad som också är väldigt imponerande är ju att de har lyckats skapa ett gäng karaktärer som är på var sin plats och lever var varsitt liv som visserligen korsar varandra lite ibland. Men man vet mm. att mot slutet ska alla de här dra sig samman till samma plats. Och man undrar mm. att hur tusan ska de här komma tillsammans. För det verkar så ologiskt men eh, det händer och det händer mycket roligt under vägen så att eh, jag ser fram emot ja, att eh, prata mer om den här men eh, vi kanske ska ge våra lyssnare ett eh, litet intryck av vad det handlar good omens eller goda omen om. Jo, historien kretsar då kring den analkande domedagen och världens undergång som drar allt närmare. Detta är dock ingenting som världens invånare har någon aning om, inte ens det som bor i lägret Tadfield där hela apokalypsen kommer att påbörjas eftersom det är här som självaste antikrist växer upp. Ängeln Aziraphale och demonen Crowley, vilka vandrar på jorden som representanter för himlen respektive helvetet, har dock full koll på läget. Tror de åtminstone, men på grund av en smärre förväxlingsincident vid antikristfödelse visar det sig att den pojke som man har hållit under uppsyn de senaste 11 åren inte alls är rätt person. Detta vore egentligen inte något större problem eftersom man inte behöver hålla antikrist under någon uppsikt då apokalypsen kommer att påbörja i vilket fall som helst. Men både Aziraphale och Crowley är rungande överens om hur hela den här domedagsgrejen är en enda stor och onödig fars eftersom de båda två är ganska förtjusta i världen som den är och anser således att den bör skonas så att deras egna liv bara kan fortsätta som det är. Under tiden i lägret Tadfield börjar en helt normal 11-årig pojke med normala vänner att få de mest underliga tankarna om hur fel allting är här i världen och att han minns han skulle kunna göra allting bättre om jorden bara började om från början. Det lyckligt ovetande då om att den senaste, för att inte tala om enda, menige i häxjägarnas armé tillsammans med den professionella arvtagerskan till historiens bästa sierska är på väg till Tadfield för att sätta käppar i hjulet på harmageddon. Men de får skynda sig för apokalypsens fyra ryttare är också i antågande. Bara den här beskrivningen borde sälja boken omedelbart. <laughs> som sagt, det är ju en del som händer här och det är väldigt spännande. Och herregud, domedagen. <laughs> <laughs> och så då, då, de som vill sätta stopp för domedagen, de som vill att domedagen faktiskt ska hända och så allt där i mitten, de som inte har någon aning om att det här är på väg att hända, men liksom, att de är ändå i mittpunkten och, åh, oh, oh, jösses att alltså, det är mycket <laughs> i den här boken. Jo, Alltså det är så svårt att sätta fingret på vad det är som är så roligt med den här boken. Det är nästan lättare att bara sätta fingret på boken i sig. <laughs> Men det är formuleringar, det är personligheter, ja. det är historier, mm. det är livsöden, mm. det är incidenter. Det är ingenting som inte är roligt om man eh, ja, kan se innebörden och se vad det är man försöker göra lite parodi på. För eh, ja, ja. boken kräver ju att man har en del eh, koll på klassisk litteratur och eh, lite om hur Bibeln är skriven och så vidare och så mm. vidare. Men eh, mm. har man bara ett uns utav det så blir ju det här så fruktansvärt roligt. Ja, herdigastiskt alltså. alltså. För jag har själv är inte den största insikten i allt sånt här avarius. När det gäller då profetier och Bibeln eller då jättemycket liksom litteratur och sådär men tillräckligt mycket för att jag ska kunna uppskatta den här extrema mängden verkligen för i stort sett varje sida jag läser vilket jag absolut inte trodde första gången heller när jag hörde talas om boken för det som sålde mig på den här boken, det var ju snarare att den är ändå skriven av både Terry Pratchett och Neil Gaiman vars tidigare verk jag har läst en del av så att jag tyckte att det var ett, ett intressant samarbete men när jag liksom läste vad boken skulle handla om vilket inte var uppradat tycker jag lika bra som det här som jag just läste upp men, men då var det ändå lite så här, oj, var den här verkar ändå kunna vara ganska seriös av sig och sådär undrar just hur det, här ska, hur det här ska te sig kommer verken Terry Pratchets liksom väldigt speciella humor och så här att lysa igenom eller vad blir det här för en historia men det visas ju ganska snabbt faktiskt att jo då, nu, nu är det humor i den här boken och alltid. Den är jättespännande att följa också just den anledningen. Men det finns många lager i den här boken verkligen, det gör det. Boken är extremt seriös. Problemet är, om man vill se det som ett problem, det är att man gör narr utav kristendomen och yeah. många av idéerna i kristendomen och även många moderna tolkningar av vad som är religion och heligt och så vidare mm. och så vidare. Mm. Det är ju en väldigt distinkt scen där man ser en sån här um, tv-pastor som är väldigt uh, prominent i USA eller åtminstone varför. Jag vet inte hur um, ja. mycket det fortfarande är men uh, jag kan tänka mig att det fortfarande finns och är aktivt. Ja, det <laughs> Men det är ju så fantastiskt för han är ju uttalat en bluffmakare. Åtminstone för sig själv. Mm. Så när vi dyker in i hans huvud och hör hans tankar. Så är det ju så uppenbart att han gör det här bara för att tjäna pengar. Ja. Och att då se hela snacket Och allt som sker omkring och så vidare och så vidare. Och att han helar folk genom att hålla ut handen mot kameran och säga. Vad helade? <laughs> ja. Och så blir det en fotnot där det står... Han visste egentligen inte att han faktiskt hade en väldigt tydlig positiv effekt. Vissa lägs mm. av bara lite positivt tänkande. Ja, jag kan se på effekten. Ja, och bara en sån litet tillägg var ju så oerhört underhållande. För här var ju någonting mm. man tyckte hörde snarare hemma på djävulens sida än guds. Jo, eller hur, jag visst. Och så gagnar det ändå den goda sidan. Alltså det, ja. Allt är inte så svart och vitt som man kan intala sig. Nej, visst. Och boken är som sagt full av sånt där. Men äm, ärligt talat, det är ju två huvudpersoner som äm, gör en stor del av den här boken. Och det är ju Aziraphale och det är Crowley. Ja, alltså när de är tillsammans och pratar så då kan det inte bli annat än fantastiskt. <laughs> För att ta till det ordet så fort som möjligt igen. <laughs> Ja, men Vi har verkligen här två stycken som är representanter för varsin sida. Det ena ska föreställa det totala goda och det andra ska mm. vara det totala onda. Men de har varit så länge på den här planeten att de har tappat kontakten lite med sin ja, sida. Att eh, de har upptäckt att vi har mer gemensamt med varandra än med våra ledare. Ja. Så visst, vi glider runt här i århundrade efter århundrade och gör det vi ska som vi är utsända för. Men det hindrar inte oss från att eh, ses, snacka lite skit och dricka lite mm. vin och bara umgås. Ja. Och det är ju så oerhört roligt när de sitter och snackar om saker som ska hända. Saker de har gjort, saker de inte har gjort. Man bara tänker, men vet nu här. Både inte ni tekniskt vill jag strypa varandra eller någonting <laughs> ja för tusan det är liksom en demon och en ängel som bara helt normalt sitter och typ dricker alkohol tillsammans och, och som sagt snackar skit verkligen mm. och pratar om tiden som har gått och man får veta lite grann hur det var liksom där under typ medeltid och allt möjligt mm. och vad de har för favoritperioder under jordens uppväxt och sådär alltså det, det är så himla roligt allt det här. och de är ju verkligen som ganska mycket som två människor nu också. Det är ju därför de trivs så himla bra också bara med hur allting är och vad de har blivit lite grann också. Så att Det är ju liksom det som bottnar i att de har mer intresse av att hela den här apokalypsen aldrig blir av. Mm. För världen är ju ändå en ganska trevlig plats och det är ju kul att syssla med det de sysslar med på sidan om så att säga, det de hobbies som de har det de tycker är kul här i världen mm. att kunna göra på jorden som de inte kan göra i himlen eller helvetet eller om det då blir så att den ena sidan tar över den andra efter det här stora kriget som ska komma Ja för de diskuterar ju bland annat att musiken kommer inte bli särskilt rolig därför att eh, helvetet har alla bra musiker men himlen har alla koreografer <laughs> Ja, oh, bara sådana små saker. Och vi får ju hela tiden veta små karaktärsdrag av de här två genom hela historien. Vi får en ganska tydlig mm. beskrivning första gången vi verkligen möter dem. Men den mm. växer ju hela tiden. Och vi inser ju att de är mer mångsidiga än vad den här um, enkla bilden av en ängel och en demon ska vara rent klassiskt litterärt. Mm. Mm. Jag menar Aziraphale- han älskar profetieböcker och driver ett litet antikvariat. <laughs> och Crowley älskar sin Bentley som han har haft sedan ja. den tillverkades. Och han kör mm. runt i den och lyssnar på Best of Queen. Därför att alla kassettband som ligger i mer än 14 dagar i en bil förvandlas till Best of Queen av någon anledning. <laughs> och jag tycker det är så fantastiskt också Speciellt när, när han faktiskt slänger in Ett av de här banden också Och så har han faktiskt skrivit liksom Lyrik från de här låtarna i boken. Jag, tycker det så, jag blir så himla glad när Crowley sätter sig i sin Bentley för då vet jag att jag får läsa lite Queen som jag kan höra i mitt huvud. Det roliga är ju att det är inte vad det står på kassetten. Han bläddrar i sitt handskvack och tar fram Händels vattenmusik, stoppar in och så är det Freddie Mercury som man hör i högtalarna. <laughs> ja. Det är mycket sånt som ger dem lite extra liv Och mm. faktum är att det är deras delar av den här boken som jag tycker är de bästa De som är mest färgglada mm. För det är inte så att jag tycker illa om någon av de andra karaktärerna mm. Verkligen inte Men jag måste ju erkänna att om det är någons delar jag hoppar tillbaka och kanske läser om Så är det ju dessa tvås Ja samma sak här definitivt Alltså som sagt det är ingenting ont Om de andra karaktärerna heller Många av dem är väldigt hysteriskt roliga Också i det de säger och de situationer De hamnar i men jag tycker ingenting Slår ju Esther och Crowley Och deras fantastiska personligheter Som som sagt växer hela Hela tiden verkligen rakt genom hela Boken verkligen och det är ju det Som, som gör boken så himla Härlig att läsa också För det, det är väldigt mycket Inom citationstecken, liksom utfyllnad som jag sa tidigare, som hör mycket de här personerna till också. Som ändå bygger upp deras egna karaktärer på ett helt fantastiskt vis, där de liksom bara har slängt in små saker lite här och var, som, som jag sa tidigare. Kanske inte tillför så mycket till boken eller det som händer, men det blir simla plötsligt och det blir så väldigt roligt. och Oftast beskriver det någonting om dem. En av gångerna så är de ju i bilen tillsammans och åker någonstans. Och så svarar Crowley på någonting som Aziraphale har sagt. Och så direkt efter så står det i boken. Och så försökte han köra på en igelkott men missade och det, är liksom, det hade inte behövt vara där överhuvudtaget Han hade bara kunnat svara på den här grejen men, men det ska ändå in en liten kort mening Där sa han Och försökte köra på en igelkott Men missade Och det är så rolig grej bara att Han försökte verkligen köra på en igelkott Men han misslyckades Och det är bara den grejen ger honom så himla mycket verkligen, Att mitt i sin diskussion där med fel, Så måste han ändå köra igen en igelkott Fast som tur är då så, så lyckas vi inte göra det Men ja, ja. Ja, det var en av de här grejerna som fick mig att skratta rakt ut. För det kommer så himla plötsligt oväntat. Men om vi ska ta det exemplet. Det säger mm. mer om honom än vi kanske är medvetna om. För det berättar att trots att han är upptagen att göra någonting annat. Han kör bil mm. och han sitter och pratar. Mm. Då försöker han ändå göra en mörk handling. Det vill säga ha ihjäl någonting. Mm. mm men det pratar ju också om hans kompetens eftersom han missar ja, ja precis ja, att, alltså så svårt är det väl förmodligen inte att köra på just en igelkott om inte jättesnabba visst de är kanske lite små men fortfarande <skratt> så att, det blir ju en väldigt komik av det hela först och främst just för, som du säger att det bygger ju väldigt mycket av hans mörka karaktär att han måste liksom göra ett ont dåd, för det ligger i hans natur men sedan han lyckas ändå inte träffa den här igelkottet. Det gör det så himla komiskt också. Det är, som sagt, jag tycker skjuter mycket om Sherlock Hill och Crowley och det är verkligen de som lyfter det mesta av boken. För det är, som jag sa tidigare också, ett par liksom små historier. Man följer ju både de som då vill att apokalypsen ska faktiskt gå igenom och så sedan då den personen som, som verkligen är antikrist och de som liksom flockas kring honom och så ser han då även då den här menige i häxjägararmén som med den här arvtagerskan till en sierska då ska försöka och också sätta stopp för allt det här att det händer det är väldigt mycket historier som, som sammanflätas till slutet när alla karaktärer faktiskt då träffas men jag tycker absolut det är roligt att följa Cirofell och Crowley i sitt äventyr. Jag kanske kan slänga in ett litet utdrag från boken här som pratar lite om Crowleys lägenhet. För det säger så oerhört mycket om honom. Mm, mm. Crowleys Londonlägenhet var själva inbegreppet av stil. Den var allt som en lägenhet borde vara. Rymlig, vit elegant möblerad och såg sådär designat obebudde ut. Det berodde på att Crowley inte bodde där. Det var helt enkelt den plats dit han drog sig tillbaka- efter dagens slut när han befann sig i London. Sängarna var alltid bäddade. Kylskåpet var alltid fullt av gourmetmat som aldrig blev skämd. När allt kom omkring var det ju just därför- som Crowley hade skaffat ett kylskåp. <laughs> och behövde förresten aldrig frostas av- eller ens kopplas in. I vardagsrummet fanns en väldig tv-apparat, en vit skinnsoffe, en video och en laserdiskspelare, en telefonsvarare, två telefoner, en linje för telefonsvararen och så Crowleys privata linje, ett nummer som hittills inte hade hittats av alla de här skaror av telefonförsäljare som eh, framhärdade i sina försök att övertala Crowley att investera i två glasfönster vilket han redan hade, eller i en livsförsäkring som han inte behövde. Och en fyrkantig mattsvart ljudanläggning av den sorten som är så tekniskt fulländad att den enda kontrollen är av, på och volym. Det enda Crowley förbisett var att införskaffa högtalare. Han hade helt enkelt glömt bort den saken, fast det gjorde inget ljudåtergivningen var i alla fall helt perfekt. Där fanns en icke-inkopplad fax med en dators intelligens och en dator med en efterbliven myras intelligens. Trots detta uppgraderade Crowley den varannan månad eftersom han kände på sig att en häftig dator var precis en sådan sak den sortens människa han försökte vara skulle ha. Det här var som en Porsche med bildskärm. Manualen låg fortfarande kvar i sitt genomskinliga plastfodral. Det enda föremålet i lägenheten som Crowley ägnade någon personlig uppmärksamhet till var krukväxterna. De var stora och gröna och praktfulla med glänsande friska blad. Detta berodde på att Crowley en gång i veckan gick runt i lägenheten med en sprayflaska av grön plast och sprayade på bladen och pratade med växterna. Det var i början av 70-talet på kanal 4. Han hade hört talas om att man skulle prata med växterna och han tyckte det var en lysande idé. Även om prata med det kanske fel ord för vad Crowley gjorde. Vad han gjorde var att sätta skräck i dem. Dessutom brukade Crowley ungefär varannan månad välja ut en växt som växte för långsamt eller började tappa bladen och vissna eller helt enkelt inte såg lika frisk ut som de övriga och bära runt den bland de andra växterna. Ta gör, kamrat, brukar han säga till dem. Han höll helt enkelt inte måttet. Sedan lämnade han lägenheten tillsammans med den felande växten och återvände en timme eller så med en stor tum som han demonstrativt placerade någonstans i lägenheten. Växterna var de grönaste, praktfullaste och vackraste i hela London. De var också de mest vettskrämda. <laughs> alltså just speciellt det där, hur han sätter skek i sina stackars växter på det där viset. Och du... Det både första gången jag läste boken och andra gången också för vad förstår jag kom på att ja men just jag han är ju tokig <laughs> så var bara... Jag var garva verkligen när jag läste det där För det är så fantastiskt Att han gör på det där viset Och jag kan se det framför mig också Och vilken typ av person han är Alltså det, det är helt fantastiskt Verkligen Att hålla en, en stackars blomma i handen Och visa för de andra i lägenheten Att ta farväl av er kamrat För nu är det slut Och så åka iväg Åh gud alltså det är så himla bra Ja man eh, kan inte låta bli och le och det är väl ett sånt här tillfälle där det är lätt att frusta till om man eh, får poängen och eh, bara liksom spritter till. Ja, visst det är ju det. Och som sagt, boken är så full av sådana här saker som verkligen, verkligen målar upp en bild av i synnerhet Aziraphale och Crowley och hur de funkar och hur de tänker. Oh, ja, Crowley han, han är ju demon trots allt så att... Eh, man förstår ju att han har en, eh, ett visst sinne för just den här typen av lite mm, elakartade tankar. <laughs> Men om vi ska vara helt ärliga och eh, faktiskt ge den här boken lite kritik så är mm. det att eh, av de här två är det ju ganska uppenbart Crowley som är den med mest liv. Väldigt ja. mycket av de här färgglada beskrivningarna eller intressanta uttalandena är ju om honom. Aziraphale försvinner lite i bakgrunden ibland för att, jo men han är god och gott är inte lika intressant. Det, det spännande är ju vad den unda sidan håller på med. Ja... Ja. Och jag tycker det är synd för det är lite en missad potential för Aziraphale kunde ha haft mer att komma med på den punkten också. Mycket av hans humor kommer i att folk tycker att han är lite egen och att han är alldeles för ärlig så att folk tror att han ljuger. Mm. Och visst finns det en glädje i det. En av mina favoritdelar är när det står att Aziraphale skaffade dator en gång- för att använda att ähm, göra sin bokföring på. Som han var så fruktansvärt ärlig och noggrann med. Att Skatteverket var helt övertygade om att han blåste dem på något sätt. <laughs> ja. Och det är ju jättekul. Men det är också en av de få som är verkligen bara Aziraphale. Mm, mm. ja. Faktiskt tyvärr och det bottnar verkligen förmodligen i precis det du säger. Det är att Crowley är ju ond och det är lite mer spännande och lite mer roligt med det. Man kan helt enkelt göra mer av det och det är väldigt mycket av det där genom hela boken. Mm. Just där man beskriver honom och hans kärlek till sin Bentley också och hur han är när han kör sin Bentley- Väldigt mycket Crowley, ja det är det. Och det är ju synd för Zero Fail för att han har ju ändå sin roliga sida han också. Och han är en skojig karaktär tycker jag. Även om han inte får blomma ut lika mycket i just de här roliga situationerna. Och de här liksom bra härliga beskrivningarna som Crowley verkligen hela tiden äger upp med. Mm. Jo men när de är tillsammans, då är de en bra duo. För de levererar mm. poänger och kommentarer till varandra. Det fungerar jättebra. Grejen är att Crowley är lika stark när han är själv. Medan Aziraphale blir lite svagare och kanske lite, inte tråkigare men det är mycket beigare i sitt mm. upplägg jämfört med då Crowleys. Mm. Och det är synd för som sagt, de ska ju komma från ungefär samma ställe. De påpekade flera gånger: Demoner är änglar rent tekniskt. Det är bara det att de har valt att vara på den andra sidan. De har fallit. Även om som de beskriver det Att Crowley direkt inte föll Utan han svischade lite fram och tillbaka Ja, och, och där återigen så har vi en sån där kul Liten, liten beskrivning Som ändå ger så himla mycket för just Crowley och hans, hans karaktär. Att de bara har lagt till den lilla, lilla grejen. Det är inte det att han följer, utan det var lite mer att han typ snubblade framåt, eller hur de beskriver det där. <laughs> och intressant nog är det han som har anammat den tidsålder som de lever i, för att mm. alla de andra verkar ändå ligga lite efter om det är 50 eller 100 år eller så. Men Crowley är alltid framkant. Och det är fantastiskt roligt när han pekar att såna här licensavtal för um, elektroniska prylar och dataspel och liknande är ännu elakare än vad helvetet sådana här blodskontrakt någonsin har varit. <laughs> jo, det, det finns ju en del såna där sådana där bitar där de verkligen liksom gör någon form av liten haha. Någon referens till liksom den verkliga världen som, som sagt kan få en att skratta en hel del om man bara har ja, lite koll på det. Vad det är de menar, vad det är de refererar till. Det finns väldigt mycket sånt här. Jo, men alla som har läst en garantisedel för något dyrt man har köpt inser ju att det är ju något djävulskt över det hela. <laughs> <laughs> ja, det är det här. Jag har också för att det någon rolig beskrivning Där om helvetet Att det är en massa frusna Är det frusna avokater? Dörforsäljare Just det det är en massa frusna dörrförsäljare som, som nån åker skridsko över. Ja, det är när de pratar om det här klassiska uttrycket att vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter. Ja, just det. Men då säger du det är fel. Då är stenlagt med frusna dörrförsäljare som små demoner åker skrisko på på helgerna. <laughs> Jag har ju också en sån där rolig grej när lite granna och även telefonförsäljare får sig ju både en och två småkor i den här boken och det är också väldigt roligt tycker jag Jo men det är ju för att man kan identifiera sig med det, här ringer mm. någon och stör mm. oftast när man ligger i badet ja. och de uttalar ens namn fel på en bara det är ju en <laughs> fantastisk beskrivning Ja. Och um, hela den frustration på båda sidor som uppstår naturligtvis. För telefonförsäljaren mm. har ju sin frustration. Och, ja, det, det händer väldigt mycket och väldigt roligt. Men Crowleys största bidrag, som också blev det största misslyckandet. Det är ju att han har övertalat helvetet att börja med elektronisk kommunikation. <laughs> ja, just och det är ju hans förhoppning att de skulle börja typ ringa eller skicka ett fax eller kanske ett e-mail eller någonting sådant. Mm. Mm. Men det blev någon väjsing när de försökte förstå det här konceptet Så istället avbryter de någonting han tittar på eller lyssnar på på tv eller radio Med att få karaktären eller radiorösten att börja säga de här meddelandena till honom istället <laughs> Och det är så fantastiskt roligt när man sitter och lyssnar på något sånt här trädgårdsprogram på radion Och så helt plötsligt så är det någon av övergävlarna som pratar med honom <laughs> och speciellt tycker jag just när han sitter i sin Bentley och håller på att lyssna på Queen och så plötsligt börjar Freddy Mercury prata med honom då för då är det en av de här övergävlarna som ska få ta på honom och som ska dela ut några order och så sedan så helt plötsligt fortsätter Freddy Mercury att sjunga och så blir det oftast på väldigt roliga ställen också med roliga låtar som ytterligare förstärker liksom situationen som man är försatt i och han kommenterar det på något så här vast och snabbt vis med sin tunga och det, ja fantastiskt roligt hela den där grejen mm. Och vi skulle kunna spendera hela det här avsnittet att bara prata om de här två. Men då skulle vi nog ha saboterat hela boken för um, det finns ju en hel del att upptäcka här. Och ja. det vill vi inte förstöra. Vi vill ju faktiskt att folk ska gå ut och läsa den här boken om de inte redan har gjort det. Och har man läst den, läs den igen. <laughs> ja, speciellt om det var ett tag sedan som det dessutom var för mig. Det var något år sedan jag upptäckte den här. Den är ju väl värd att läsa igen. Och jag har bara väntat på att det ska få ett, ett gott tillfälle att göra det. Det här var ju ett synnerligen bra sådant. Mm. Så... Ja, det, som sagt, det finns många lager till den här boken men det finns också väldigt många karaktärer och det är väldigt mycket som händer så att vi, har ju en, vi har ju en del annat som vi ska nämna och prata om också. Men om vi ska vara ärliga, det viktiga här att minnas det är ju att både Crowley och Aziraphale är representanter på jorden och de får ju för sig att de ska influera antikrist så att inte eh, mm, mm. Armageddon kan eh, komma till att han blir någonting som är precis mitt emellan gott och ont- istället för då en kraft för önskan. Så det är ju det mm. som de har som sitt huvudsyfte. Sen som du antydde så äh, blir det ju en del missförstånd om vem som är vem- så äh, saker blir ju inte riktigt som de hade tänkt sig. Och äh, ja, det är väldigt roligt att se hur de reagerar på den uppenbarelsen- och, äh, och vad som händer därefter- Två väldigt starka huvudkaraktärer och två stycken jag kommer att minnas och skratta åt och bara vilja återuppleva i många år framöver. Ja, jag lär nog slänga ur mig både ett och två citat här just framöver på min Twitter eller liknande och jag gjorde det redan när jag började läsa boken också nu igen för att det är så himla kul att jag måste få uppmärksamma verkligen folk om just boken som sagt så att man kan läsa den. Men eh, om vi skulle gå vidare bland det karaktärsgalleriet så har vi ju en vi måste ta upp som egentligen inte är med som en karaktär i boken. Utan vi får mest uppleva den här karaktären genom återblickar och någon som pratar om vad som har hänt och om den här personen. Och det är Agnes Natter. Det vill säga ja. damen som har skrivit profetierna som en stor del av den här boken bygger på och som några av karaktärerna i den här berättelsen också följer i hopp om att kunna sätta stopp för då undergången. Ja, för mycket av den här boken handlar ju om profetier som dels då berättar vad som ska hända under självaste domedagen som analkas men också hur det ska gå för Agnes släktingar. Så det är mycket på det viset som, som vi får saker och ting återberättade för oss. Som sagt, hon är inte någon karaktär på det viset. Man får ju vissa bitar av hur hennes liv har sett ut. Men allting berättas ju ja, genom andra personer istället. Men det är ju en, ja, det är en extremt intressant bok som hon har skrivit. Det får man ju verkligen säga. Och sen är den ju skriven på ett mycket kryptiskt vis också. Så att det är ju väldigt väldigt underhållande att höra. Vad det egentligen är hon har sagt ska hända. Och sen hur folk har tolkat det också tycker jag är rätt fantastiskt. Men sen har man ju spenderat ganska många hundra år på att faktiskt göra diverse tolkningar. Mm. Plus att det är ju oftast i efterhand som man liksom kan omkonstruera och faktiskt förstå att ja men det var förmodligen det här som hon menade. Det var den där börskraschen som är så himla omtalad som hon menade med just det här och det här och det här. Men det gick liksom inte att... Att riktigt kanske förstå för förrän det faktiskt hade hänt. Ja, där är ju någonstans där, jag tror det är Crowley som tänker, varför förutsåg hon inte det här? Och då är det mm. en fotnot och längre ner på sidan så står det ju då, det gjorde hon! <laughs> ja, <laughs> det stod precis. nämligen så här och så är det en lång och komplicerad beskrivning. ja. ja. <laughs> Men minst du vad det är det står på den här boken egentligen? Nej, det kan jag inte göra. Agnes Natters nyktra och precisa profetier. Varande en definitiv och exakt historia från våra dagar till denna världens slut, <laughs> Omfattande diverse olika under och råd till husmodern. Mer komplett än något tillför publicerar. Behandlande de märkelige tider som skola komma och händelser av underbar natur. Ja, det är, en, det är en ordentlig titel, det är det verkligen. Och den skulle det fånga mitt intresse om jag såg den på bokhyllan. <laughs> ja, du. Och vi lär ju känna Agnes genom de här profetiorna naturligtvis. Mm. Mm. Men hon är en ikon mer än en karaktär. Och det har sin plats. Jag tycker att hon är jättescharming på det sättet hon återbeskrivs. För det är ju inte bara, åh hon var så bra eller åh hon var så klok. Utan till och med de som är på hennes sida och som är hennes egna då avtagare säger att ja, men hon ja. hade inte alla hästarna hemma hela tiden <laughs> <Nej>. <laughs> och så vidare. Och det, det är ju inte så konstigt heller med tanke på en del av de här profetiorna verkligen heller så att <laughs> kan förstå att de kanske tycker att hon, hon var väldigt speciell uppenbarligen medan hon levde. Istället så rör ju sig den här boken om um, anatema device eller manik som hon heter i den svenska översättningen som <laughs> är... Uh, då, den i rak nedstigande led till Agnes och som ska ha ärvt en del av hennes talanger och en eh, del av hennes sätt att tänka. Mm. Och det är hon som har bestämt sig för att sätta lite käppar i hjulet på hela apokalypsen men eh, det är ju inte bara därför att hon har valt utan... Eh, det står ju i boken att hon ska göra det så därför måste hon ju göra ja, det. Ja, precis. Det är, det är inte så mycket för henne att välja på eftersom det nu ska inträffa medan hon lever och dessutom inte övergivit långt från där hon bor. Ja, jag får till och med intrycket att hon har flyttat dit därför att boken antyder att du bör flytta dit därför att um, där är det som det kommer att hända. För mm. när vi lär känna Anatema så um, har hon ju precis hyrt den här stugan som hon bor i. Vilket då gör att vi har ju ingen aning om varifrån hon kommer eller um, var familjen har varit på sistone utan vi vet bara att hon är där. Att hon är utav den här släkten, hon har den här boken och alla anteckningar som släktingar har gjort genom århundradena om de här olika förutsägelserna. Men det är allt vi får om det. Resten är ju profetierna i sig. Mm. Och jag ska vara helt ärlig, jag tycker att Anatema är... Lite svår att tycka om emellanåt. Det är inte så att hon inte har charm och humor. Det är väl bara det att hon är så bergsäker på precis allting. Därför att det står i boken. <laughs> ja, jo, hon följer den ju ganska blint. och Jag kan ju förstå vad hon gör ändå. För att nu Agnes, som sagt, mycket av det hon har skrivit profetier om. Kretsar ju kring just hennes släktingar. För att hon har försökt att liksom beskydda dem egentligen. Så att Anatema följer ju det här ganska så alltså slaviskt egentligen förmodligen för att hon är liksom rädd om sin egen hälsa. Jag menar det har ju visat sig ändå i tidigare släktingar har ju ändå kunnat just tolka de här profetierna för sitt eget bästa och liksom för att, för att gynna sig själva så att hon försöker ju göra samma sak. Men ja, hon är ju hon är ju ganska speciell Hon också får jag ju verkligen säga Hon verkar lite tvär av sig Halvsur ibland Och väldigt envis Och som du säger att hon, hon är ju helt klart egensinnig Vilket kan vara väldigt roligt Och lite småskärmigt också Men jag förstår ju om du till och från Faktiskt irriterar dig på att som sagt Hon är ju, hon är ju extremt mycket När det kommer till den här boken Att det står här och det ska hända Och så här är det Mm. Jo men grejen är den, och det är ju någonting som man faktiskt påpekar i boken, det är att eh, många av de här profetierna är extremt kryptiska, mm. hon påpekar ju det vid flera tillfällen att vi inte är helt säkra på vad det här betyder därför att eh, vi har inte luskat ut om det är det här det refererar till eller det här, om det har inträffat eller om det är någon av grejerna som ska inträffa och så vidare. Där är många Nej. frågetecken runt den här boken. Och sen okej, okay, de har listat ut en hel del. Hon har koll på vissa saker som ska hända och hon kan förutse vissa saker. Jättebra! Men jag hade inte varit så säker på mig själv och väldigt envis om jag hade vetat att det här är jag inte helt säker på. Mm. Men hon ska ju vara en hårdnackad dam med skinn på näsan som är snäll och trevlig, det är inte det. Men äm, jag tycker att till liten blir lite för mycket ibland och hon ska ju vara en kontrast till... Äm, Ja, sitt resesällskap kan vi väl kalla honom. Vi, vi kommer in på honom alldeles strax. Där hon ska vara den som lägger armarna i kors och har bestämda åsikter medan han är den som är lite väkare och lite osäkrare. Och visst, det funkar. Men det kan vara snäppet för mycket. Jag känner att jag har rätt till att tycka det här och att ha de här åsikterna och att kräva de här sakerna. För det är en stor del av hennes karaktär. Att hon känner att hon har rätten att sätta ner foten och säga Hur var det här då? Ja, det blir ju en ganska tydlig kontrast också då när hon som sagt paras ihop med den personen som vi snart ska prata om. För innan dess så, ja som sagt... Utmanar som väldigt mycket som en, just en, en kvinna med skinn på näsan. Men sen när då han kommer in i bilden. Då är de ju väldigt mycket varandras motsatser. Till det mest extrema som gör att jag dessutom kan bli irriterad på honom. Bara för hur pass mjäkig han är på <laughs> andra sidan. <laughs> ja, det är ju naturligtvis då Newton för som vi tänker på. Och han är det senaste tillskottet i häxjägararmén. Ja, vilket tillskott ser han. Men det är ju bara på deltid. Han är egentligen bokhållare i den svenska översättningen till vardags. Ja, och det, alltså, det är ju nästan lite synd om Newton också för att han har ju inte haft det lättaste av liv heller och det blir ju inte bättre för den delen. Alltså, Först och främst så... I den här häxjägararmén så blir han ju ändå lite halvkörd med så att säga av sin överkuku eller vad man ska kalla det för som bossar runt lite grann och så sedan då när han väl träffar Anatema så blir det ju inte direkt mycket bättre av det heller för att som sagt hon, hon är ju väldigt bestämd och tycker att så här är det verkligen och försöker han då att ifrågasätta någonting lite grann och just påpekar det här med att men hur kan du vara så säker och liksom påpekar att Går det verkligen att tyda någonting av den här boken eller alla för att det är ju extremt kryptiskt men då blir hon ju ganska, ja, på tvären helt enkelt. Ja, hon blir ju väldigt överlägsen men oftast så har hon ju belägg för det hon säger så det är ju inte så att hon jo. är stöddig utan anledning. Det är ju bara det att jag hade gärna sett att hon var lite ödmjukare här och där men mm. med tanke på då att hennes medhjälpare kärleksintresse eller vad vi nu ska kalla honom <laughs> ...är så förbannat mjäkig... ...så är det ju klart att då är det ju hund som måste vara den som har en fast hand och säger... ...det här ska vi göra, nu gör vi så, det här är vad som vi har framför oss och så vidare. Mm. Men Newton är ändå en ganska skön nisse att läsa om. Jag menar, vi får ju ändå en liten tillbakablick till hans ungdom och när han växte upp och hur saker och ting var... Och vi får ju ganska snart veta att allt han har försökt göra har ju oftast gett det motsatta resultatet. Han drömmer ju om att bli någon form av datoringenjör eller datortekniker. Och har sysslat med att göra såna här små hobbykit för att lära sig elektronik och liknande. Och aldrig har han fått dem att fungera. Utom en gång när han skulle göra en fake krets som en av tidningarna han prenumererade på sa att den här kan ni bygga och hur ni än gör, hur fel det än blir, så har ni gjort rätt för den ska inte fungera. Mm. Och av den så bygger han en fungerande radio som plockar upp Radio Moskva. <laughs> det är fantastiskt sådär. Sen när han skriver och klagar också så var det ingen som hörde av sig efteråt. eller. <laughs> Ja, men äh, det är två sköna karaktärer men om man sätter dem i kontrast med till exempel Aziraphale eller Crowley så är de ju jättebleka i sin humor. De är roliga men de kommer mm. inte upp till den nivån. Och Nej. det är lite synd för jag tycker ändå att det finns potential till väldigt mycket men å andra sidan hade man haft alla karaktärer på samma nivå som Aziraphale och Crowley så hade boken nog bara blivit jobbig <laughs> att läsa. Så... Ja, jo. Jösses, då hade den verkligen fyllt ut med ganska många hundra sidor till, tror jag. Jo, men det är ju någonting med karaktärer som är lite av ett original. Som agerar på mm. sätt som inte kanske är helt standard eller normal. Jag menar, vi har ju Newtons då sergeant i häxjägararmen som heter Chadwell. Jag menar, här har vi ju ett original om någon. Ja. Ja, jo det var väl ganska perfekt verkligen ord att använda sig av för Chadwell. Och jösses alltså Chadwell. Men han är ju fantastiskt rolig också av just den anledningen så att äh, den här boken överlag har ju bara väldigt roliga karaktärer mm. egentligen, mer eller mindre ja ah, okej, nu kanske jag nästan gick lite långt där, men, men Shadowwell är åtminstone ett sånt pass original i så pass stor bemärkelse verkligen så att eh, det är svårt att inte skratta åt hur han för sig hur han tänker, hur han agerar och hur han liksom bossar runt och stackars Newton dessutom <laughs> Ja, Shadowwell är om man ska vara helt ärlig, en bitter liten gubbe <laughs> som kan säga de mest eh, hemska saker om ja, allt och alla men han gör det på ett sätt och med en sådan energi som gör att man kan inte riktigt ta det på allvar istället mm. för blir blänna nästan lite charmigt och man tycker att han är lite smågullig <laughs> Jo, det är så verkligen bitter men, men ändå mm, som sagt, han är ju rolig i alla fall, charmig. Ja, kanske att jag skulle kunna gå så långt faktiskt också som att kalla honom för det. Men det är ju, det är ju klart roligt att läsa om honom för att han har, han har väldigt mycket personlighet när han är med i bilden verkligen. Och han gör ju de mest roliga utfallen, speciellt när han väl börjar få för sig att han, att han besitter någon form av exorcismkrafter. Då går han ju lös på riktigt verkligen. Jag charme är kanske fel ord- men jag kan ju säga att han har enormt mycket karisma. Det kan jag verkligen gå i god för, ja. <laughs> och det säger ju Newton för sig själv- att eh, även om nu Shadowell eh, hunsar honom- och har en hel del konstiga idéer och så vidare- så kan han ju inte låta bli att tycka om den gamla stöten. För eh, han är inte mysig- men ändå underhållande att vara med- och som läsare är han ju oerhört rolig att följa när han gör sina utspel. Främst när han är på egen hand. När han eh, argumenterar för sig själv hur saker är och inte är. För han är ja. verkligen i en helt egen liten värld. <laughs> ah, ja, den som han lever i, som han har skapat, den lilla bubblan. Den, det, det vore synd att spräcka den verkligen. För att jag vill att han ska bara fortsätta vara den han är. <laughs> Ja, han letar ju efter häxor och det har ju blivit väldigt svårt. För eh, tekniskt sett, så som Chadwell ändå ser det, så finns de inte längre. Det är bara en massa som sysslar med hokus pokus och med trams. <laughs> och det är ungefär så han beskriver det också. Ja, det är bara trams. Mm. Ja, lite surgubbe verkligen. Men, ja, det, och det är det som verkligen gör honom i så fall skärmig om man ska använda det ordet. Det är lite sött ändå. Han är åtminstone inte irriterande, då är det väldigt tacksamt. Ja, av äm, honom, Anatema och Newton så är han ju helt klart den som är roligast att läsa om. Ja. Sen så bidrar ju naturligtvis Newton och Anatema, men mycket roligt också. Men det är lite lägre eller lite mer återhållsamt. Och, äm, för all del, det funkar, men jag hade gärna velat säga någon liten bättre krydda där om man ska kritisera. Och um, det vore inte mycket till en analys och recension om vi inte kritiserade lite grann, mm. eller hur? <laughs> Nej, ja, för som sagt, hur mycket vi än kommer att använda ordet fantastisk även här efter. Och hur bra vi än tycker den här boken är. Så just när det kommer till Newton och, och, och annat tema och deras liksom, äventyr ihop så är väl det som är det jag ändå tycker är tråkigast inom citationstecken, hela den här boken är ju väldigt rolig att läsa om och det är en väldigt spännande historia som sagt men det finns ju bitar som jag tycker är, är liksom de mindre roliga att, att läsa om och de som jag tycker är mer roliga och vi har ju redan sagt det att just där Sir Raphael och Crowley de vinner ju så mycket på bara vilka karaktärer de är men sen också den hetsen som de tillsammans upplever och även på eget håll var för sig när de då ska försöka hitta åt antikrist som de nu ändå trots allt har så att säga slarvat bort. Att sedan då även Anatema och Newton håller på att leta efter antikrist, det, det är ju som en helt annan historia i sig och där är ju den största behållningen just att man får höra ganska mycket citat från den här Agnes Nutters profetia -bok. det är det som är det roliga verkligen mm. sen är de inte de absolut starkaste karaktärerna Anatema är ju som sagt Ganska ja, envisa av sig. Kan vara roligt på sitt vis. Newton är ju så himla mäkig och sådär. Alltså det är ju som väldigt kul. Alltså han är ju lite av en pajas på sätt och vis. Men de är ju ändå inte... De är inte de bästa karaktärerna och deras historia. Eller och det är ju inte det roligaste heller. Eller det bästa. Om jag mentalt försöker att plocka bort den delen av boken så inser jag ju vilken förlust det faktiskt skulle vara för helheten. För det ska vara där för att vi ska få alla de här bitarna- som sedan ska passa ihop till den här fantastiska kompotten av humor. Mm. Mm. Och tar man bort en ingrediens- då funkar ju inte helheten längre. Nej, och det här är ju ändå så pass starka karaktärer ändå. Och de har ju jättemycket ändå att bidra med till historien. Så att det skulle ju inte funka utan dem. Det skulle det ju verkligen inte. Ja, alltså där finns ju betydligt många fler karaktärer i den här boken än vi kommer att ta upp. Och det är därför att vi har valt dem som vi tycker är mest relevanta att prata om. När vi ska titta över boken och se vad det är som gör den... Bra eller dålig. Och anatema Newton, Shadwell är ju väldigt viktiga karaktärer. Mm. Sen att det diffar lite på dem och på till exempel nu um, Aziraphale och Crowley. De har ju helt olika roller att spela. Och um, Egentligen så är ju Theman, Newton och Shadowell mycket mer passiva i själva apokalypsen än vad um, vår ängel och demon är. Vilket ju faller sig lite grann naturligt också. För det, det är lite grann att uh, speciellt Newton och Shadowell de snubblar ju bara in på det hela som på ett bananskal. Jag menar de är ju ändå Ja, de är ju häxjägare och visst nu råkar ju Anna Tema ändå vara just nedstigande som sagt i släktträdet från Agnes som ändå var en häxa. Mm. Så visst där råkar de ju träffa rätt men det är ju bara en ren slump också att det faktiskt händer. Så de, de, de kastas ju verkligen bara in i det av som sagt en ren händelse. Och det är därför som de kanske inte riktigt är riktigt lika prominenta heller i historien. Jo visst, det har du helt rätt i. Och det ger mer än vad vi kanske antyder här. Men det är nog bara för att vi har blivit så väldigt förtjust i våra två andra huvudroller. Att vi ger de andra inte riktigt lika mycket rättvisa. Men det är en personlig smak och jag står för den. <laughs> så <var> här. <laughs> en annan grupp äventyrar inom citationstecken... Som också den här berättelsen då kretsar kring väldigt mycket i stora drag. Det är ju det är ju dom så att säga. Jag antar att det är så det översätts i den svenska versionen för i engelskan så hänvisar man ju till dem som dem till en början innan man börjar namnge den här gruppen. Mm, de där till och med. De där till och med. Så där, ja. ja men det förtjänar de ju ändå för att det är ju fyra stycken ja, väldigt färgstarka ungar får jag väl säga. Jag håller på att säga ungdomar men jag skulle säga ungar snarare. Ja, de ska ju föreställa att vara runt 10-11 år och äm, det är ju lite en sån här idoliserad bild av brittisk ungdom så att säga. Barn som lever i en mindre ort ute på landet och springer och leker bland träden, har grisfarmar som de besöker och sitter och tittar på grisarna och så vidare och så vidare. Det är ju mycket barnbok från 50-talet mm. och det är ju inte utan en anledning att det har blivit så men vi ska inte gå alldeles för långt in på just varför det är så ja och De har ju de mest intressanta lekarna måste jag säga, vilket jag väl skulle säga beror på en av de här personerna i synnerhet som ja, tänker i lite andra banor och drar upp vissa världsproblem och sådant som gör att helt plötsligt så blir det en lek av det, en lek som man kanske inte riktigt... Själv lekte som just 10-11 åring. För de var nog inte i de banorna man tänkte. Inte så himla långt liksom ifrån just cowboys och indianer. Ja, du tänker förstås på Adam. Ja, det gör jag. Um, våran, våran antikrist här Och vi kan väl säga som så Att de leker ju lekar som vi kanske Skulle känna igen också Jag menar, de gör en hel del Refereringar till en viss filmserie mm. Och eh, Favoritleken Är rebeller mot krigare Och eh, Favoriten är att få vara den Som har en mask på sig <laughs> Det är en härlig referest det där jag undrar vilken filmserie det kan vara. Hust, hust, blink, blink. Blink, blink. <laughs> Men som sagt, det är ett lite speciellt gäng. Det är då tre killar och en tjej. Adam, Pepper, Wensleydale och Brian. Och de har ju väldigt distinkta personligheter. De har en som är väldigt ordningsam och har alla sina tidningar i pärmar och är väldigt försiktig med dem. Vi har en som är ja, nästan smutsig hela tiden och har små eh, chipspåsar och annat omkring fötterna. Vi har en eh, tjej som också har väldigt bestämda åsikter om saker och ting. Och så har vi då Adam. Adam som är så mycket mer än bara den här lilla blonde pojken. Ja, jo, det får man ju verkligen se att han är mer än, även om det inte det, det gör ju inte så mycket värsen av sig till en början, inte på det viset i alla fall, men han är ju ändå antikist. han ska ju som sagt framföra domedagen, det är ju som liksom därför han, han finns till. Men han tänker ändå i relativt normala tankar och banor och sådär, även om det som sagt, ja, han ser ju ändå på världen med ett väldigt öppet öga och ibland så leder ju det till att det eh, ja, förs väldigt intressanta diskussioner mellan de här fyra för att vara just 10 11 här. Jo, men det är lite det som är charmen med de här fyra. De känns lite som att de är lillgamla. Mm. De pratar fortfarande så som barn gör och med den nivån som barn har. Men eh, ibland så kommer det saker som man undrar, att vänta, nå här... Är ni inte lite för små för att överhuvudtaget ha uppmärksammat det här? Ja. Och man kan ju naturligtvis tro att, jo men det måste ju komma från Adam som har de här influenserna på sina vänner. Varsåg är han medveten om det eller ej. Men nej, det kommer faktiskt från de andra eftersom de tittar på nyheter. De är medvetna om lite saker som händer. Men tolkar det ändå så som en 11-åring skulle tolka det? Det är också fantastiskt roligt när de gör sina utsvävningar och diskussioner om saker som finns, inte finns, saker som borde finnas och så vidare. Mm. Bara när de pratar om Atlantis och hur roligt det skulle vara att bo där under vatten och ha en bläckfisk som husdjur och så vidare. <laughs> Ja jo, just de här utsvävningarna som de gör och de här diskussionerna som de för är ju extremt underhållande att lyssna på för även om det är ganska ganska typ, tunga ämnen egentligen alltså som sagt det är ingenting som jag kanske skulle tänka på själv som 10-11 åring, men de tänker ju fortfarande på det som just ett barn skulle göra. De, de är ju lite lillgamla som sagt men fortfarande lyser det liksom igenom vad de är i för ålder. Och det är väldigt kul tycker jag vad de prioriterar, vad de tycker är liksom häftigt och vad som skulle vara roligt. Så att det är klart underhållande när de kommer på tal helt plötsligt i berättelsen för att eh, när de är tillsammans så då... Då händer det roliga saker helt enkelt Ja de har ju väldigt roligt Och eh, de börjar ju prata om Häxor vid något tillfälle Och då vill de starta upp en inkvisition För att jaga <skratt> häxor Ja. Ja. men det måste ju vara en spansk inkvisition för det var ju den på riktigt också ja, precis. så då måste vi ha grejer som är spanska för hur ska man annars veta att vi är i den spanska inkvisitionen ja det är ju logiskt tänkt helt klart från en 10-11-årings perspektiv i alla fall Ja, jag har en poster med en tjur på som det står Olé. Ja, då går han runt med den för att, ja, bara så ni vet, jag är, jag är spansk. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, alltså, sånt är ju så oerhört roligt. Och det kommer från ingenstans. Och det är lite det som är styrkan med många av de här karaktärerna. Och även då delar av historien överlag. Mm. Mm. Du kan inte förutse vad de ska säga- Vissa saker, okej, okay, handlingsmässigt att ja, nu borde det där kanske hända och så vidare. Visst, men det är tonvis med grejer som kommer verkligen från till synes ingenstans. Och man har ingen aning om vart det ska bära av därefter. Och det kastar faktiskt så kul mig lite grann när jag läser den här boken. För till och från så, så blir jag så himla paff av att det är liksom vägen som de tar, speciellt med just de där, så att säga då, när, när de håller på och pratar det är liksom, jag blir lite fundersam på, jag, jag kan liksom, måste hoppa tillbaka ett litet stycke och läsa om det bara därför att, man vet nu, vad pratar de egentligen och är det här viktigt just nu för mig att veta, eller är det här bara att deras tankar som fyller ut den här boken just nu. Mm. För många gånger är det just det. Det har som ingen riktig inverkan på vad som ska hända. Utan det är bara de som, som leker egentligen. Ja visst. Och ähm, lek är ju förberedelse för framtiden. Blink, blink. <laughs> jo, jo. Det är ju faktiskt i det här fallet så. Adam får ju dessutom under historiens lopp en hund- han tror ju att det är en hund som ja, är hemlös och han kan ge ett hem till. Men eh, det visar ju sig att det är helvetet som har skickat en helvetes hund till honom för att vara hans försvarare. Och eh, hans namn ska då eh, ge honom sitt syfte. Så han är ju beredd att få ett namn som Killer eller Fang eller något sådant. Mm. Vad, eh, vad får namn får eh, Adams hund? <laughs> ja, ja, så nu är ju Adam ändå en, en som sagt, en pojke eller pojke, så att jag menar vad tycker man är ett bra ord eller namn, fast mer ord snarare, på ett djur om inte det djuret är, så att hund heter ju hund <laughs> så enkelt är det bara, och han tänker ju som efter också när han ska säga det och jag ska kalla honom för, och så blir det tyst ett tag, och det blir världens spänning verkligen i den här helvetes hundens ögon och öron och så säger Adam han ska heta hund <laughs> <laughs> och då ska kanske hälvis hunden bara he att <laughs> syfte blir att bli hund helt enkelt. <laughs> och nu är ju hund kanske inte en karaktär som tar så där ut mycket plats i den här historien, men att han bara finns där gör att jag vill nämna honom- för att hund är verkligen så himla härlig och charmig av sig. Mm. Speciellt just när han förvandlas till att bli bara hund- och inte helvetes hund. Ja, för när han dyker upp så ska han då se ut som att han är en väldigt stor- och farlig hund, typ en doberman eller något sådant. Mm. Och det är ju Adam när han beskriver varför hund han vill ha till sina vänner- som den byter skepnad- han har inte gått fram som de har sett den ännu. Utan han står ju och väntar mm. på att få sitt syfte och få sitt namn innan mm. han presenterar sig. Och när då Adam säger att Åh, jag vill ha en sån här liten hund som är så söt och så vidare. Då <laughs> poppar det ju till så blir han en sån och tycker okej. Okay, ja. Ja, ja, men äm, nu ska jag få mitt syfte. Ja, du ska heta hund. Mm. Ja. Okej okay. <laughs> Vad är syftet med det egentligen Och så plötsligt så får han lust att typ jaga efter bilar Och gräva ner ben Är <laughs> ja, det står nog till och med så här Att um, han hade impulsen Av att hoppa upp på folk Men uh, ja. det var först nu Han också fick känslan av att han ville Vifta på svansen <laughs> Ja just det Stämmer. Och jag tycker det är ganska tydligt att de har hämtat inspiration från många sådana här ungdomsböcker där det är en liten grupp på fyra-fem ungar och ofta en hund mm. som gör saker mm. tillsammans. För har man läst till exempel fem eller liknande böcker så det är ungefär ja. samma ton, det är ungefär samma typ av dialog och spänning mellan karaktärer och så vidare. Med då Terry Pratchets och Neil Gaimans speciella, ja, ton inslängd i mixen. Och det gör ju att de är så oerhört roliga att följa om man dessutom har växt upp med den typen av barnböcker. För allting känns så bekant. Och ändå inte. Mm. Det här är verkligen en historia i historien tycker jag. För att just till den början också så... De här, de här fyra eller fem dom i hund. De har ju bara sina egna äventyr i sin egen illa värld. Där i då lägre Tadfield där de bor. Och Adam har ju självklart ingen som helst aning om att han är antikrist. Och vad han ska föra med sig och så vidare. Utan när, när boken liksom klipper över till de här då är det som ett eget litet äventyr i sig, det skulle kunna vara just en barnbok som du säger, det märks definitivt vars, vars man har tagit din inspiration ifrån skulle jag också gissa på. Och det är, det är rätt trevligt och mysigt verkligen, även om det som sagt till och från kastar mig lite grann ur illusionen av just den här apokalypsen som håller på att närma sig som ju alla de andra karaktärerna på ett eller annat sätt verkligen är direkt inblandade i, det kommer ju komma naturligtvis senare mm. men, men just tidigt i boken och även en bra bit in på mitten så, så är de här bara ja, ett, ett nästan slumpmässigt inslag på ett vis inte för att säga det som någonting allt för negativt men, men det är till och från så som sagt slår det mig omkull Lite grann, det dras, det dras undan mattan på mig och jag måste som sagt läsa om någon bit för att jag är inte säker på om det jag just läste var så himla viktigt eller vettigt. Jo men Adam och hans gäng och det här lilla samhället blir ju lite en symbol för vad som är värt att försvara i den här världen för jag menar runt om i världen allt närmare domedagen vi kommer... Är ju fullt av kaos. Jag menar, det regnar fisk, saker exploderar, grejer mm. går sönder och så vidare och så vidare. Men att här är allting fridfullt. Det här är en symbol utav världen när den är i balans. Även om nu <går> antikrist bor där. Och det är lite kul för i hela det här kaoset så har vi den här lilla oasen, och om apokalypsen stoppas, då är det kanske den här oasen som sprider sig istället för kaoset. Ja, Jo, det är det ju definitivt i sådana fall. Och det har ju också just med att Adam bor där och att han har fått en så pass god uppväxt då så att han har ju inte blivit på något vis kaotisk egentligen. Så att det är ju just därför som det här det här samhället som de bor i är så pass skyddat och så pass perfekt och orört och harmoniskt därför att det är så lite grann han vill ha det, han ska ju ändå som antikrist forma lite grann världen som han har runt om sig utan att egentligen behöva tänka på det, utan att behöva agera och samma med alla personer runt honom också de ska agera på ett visst sätt därför att han är antikrist och som sagt allting kretsar kring honom det får ju ändå sin lilla twist där på slutet just att allting är så himla bra som det är där- och det är det som är värt att skydda- och det är det som ja, påverkar Adam också. Mm. Sen skulle jag vilja säga att- även om han har um, förmågan att kunna påverka- hur folk är och hur folk tänker- så är det ganska uppenbart att han väljer- att inte göra det. Då han mm. faktiskt börjar göra det- så inser han fort att nej, det här vill jag inte. Jag vill att ni ska vara människor- och att ni ska mm. tycka om mig- för att ni vill tycka om mig inte för att jag ja. tycker att ni ska tycka om mig. Så mm. det är väldigt intressant och det ger ju också hans karaktär väldigt mycket. Sen får vi ju väldigt mycket ut av Pepper, Wensley, Dale och Brian också men i ärlighetens namn så håller de sig lite i sina stereotypa roller. Mm. Tjejen med skinn på näsan den lilla nörden och den lilla låtgrisen. Mm. <laughs> Visst, det finns karaktär, men den skiljer sig inte så mycket mellan dem egentligen. Det är väl i så fall Adam och Pepper som sticker ut. Men det är ju mm. helt klart Adam som har mest personlighet. Och det kan man ju tycka vad man vill om. De andra ska vara hans följeslagare. Mm. Kanske är det väl att lära känna Wensleydale och Brian lite mer, men. Det är fullt tillräckligt för att man ska vara nöjd. Ja, det tycker jag ändå också. För det är ju... jag Hade det här nu varit en barnbok verkligen som hade kretsat kring dem då hade det ju verkligen nästan krävt att man hade fått lära känna alla mer eller mindre lika mycket även om en eller två hade stått ut det extra mycket. Men nu är det ju ändå... ja, de är ju antikrist. Mycket kretsar ju kring honom, verkligen bokstavligt talat liksom. Så att... Det är inte konstigt att han har mycket att säga till om och att vi ska lära känna honom lite extra mycket hur han har växt upp vad han har för person sen så ja jag är rätt nöjd ändå med just hur Pepper, Wensley, Dale och Brian är även om som sagt de är ju jättestereotypiska eller ja, de är ju väldigt mycket de rollerna de ska ha som du säger så att där. Det finns kanske inte så jättemycket att hämta, men, men ändå inte så att jag hakar upp mig på det. Det gör jag absolut inte. Nej, det är ett skönt litet gäng och eh, de är alltid roliga att återbesöka när eh, historien tar sin nästa vändning. och tala om eh, väldigt roliga karaktärer att följa. <laughs> Det är ju fyra andra som faktiskt eh, innehöll betydligt mycket mer personlighet än jag hade väntat mig när jag läste den här första gången. Eller hur jag gissas. Här kan vi ju snacka att det är riktigt kul på riktigt att få höra någonting om dem. För som sagt, det här är ju karaktärer som jag absolut inte trodde skulle få så mycket personlighet som de har och det roliga är att vi får inte heller veta vilka de är från början vi får namn, vi får personligheter vi får omständigheter där de har dykt upp och saker har hänt mm. som mm. ger en antydan till vad det är för personer men ju längre historien går desto mer inser vi ju att de här personerna är inga personer det är de fyra ryttarna. Och det är riktigt häftigt och snyggt gjort verkligen också. För jag tänker på bara när de börjar med att beskriva krig. När hon då kommer in i bilden, krig som då är en kvinna i det här fallet. Så trodde jag absolut inte direkt att det var det. Utan att det här var en helt vanlig karaktär. Ja, med, inom citationstecken då vanlig med tanke på vad som kretsar liksom kring henne och vad hon driver för för verksamhet och vad hon tycker är roligt här i livet, för hon är ju i krig men ändå det var en väldigt, väldigt rolig grej verkligen sen när man faktiskt förstår vem krig är, att det faktiskt är just krig. Mm. Och det är väldigt kul hur de vävs in i historien och det är väldigt kul som sagt att de får de här personligheterna som de får för det är kul att läsa om dem. Det är också ganska spännande att de har valt att tolka krig som en kvinna. Mm. För i många andra tolkningar så är ju ofta krig porträtterad som en muskulös och stor krigare i rustning. Och att då istället se en kvinna som då är överjordiskt vacker som hon beskrivs mm. som har rött hår och eldig blick så kanske det först känns lite fel men ju mer man smakar på det ju mer inser man mm. att jo, faktum är hon är personifieringen av att vilja starta krig och krig i sig <laughs> ja, absolut för det är faktiskt den effekten hon har på alla män och samhällen hon träffar <laughs> och det är ju rätt roligt ändå, speciellt med tanke på att hon, då, hon är ju ändå en kvinna som ska vara utnårligt vacker, verkligen. Och alla män vill hela tiden slåss om henne bara slåss över lagen egentligen och det passar sig ju himla bra tycker jag så att eh, jag gillar krig väldigt mycket. Mm. Sen har hon ju en väldigt eh, spännande personlighet också. Det lilla vi, vi lär känna henne innan hon tar rollen som krig igen för hon har ju gått och väntat på att dummedagen ska komma och eh, mm. hållit sig upptagen tills dess. För det är ju inte så att de fyra ryttarna bara dyker upp när det är dags utan de har ju varit här sedan start och fördriv i tiden. Ja, och på vilket sätt de har fördrivit i tiden. Vi har ju även en viss affärsman- som ähm, sysslar med snabbmat. <laughs> som också är helt sanslös rolig. Vi har någon som är klädd ja. i svart- med slimmade kläder slimmad elektronik slimmade bilar, slimmat allt då är det ju inte svårt att veta vem det skulle kunna vara <laughs> och bara det att han äm, sysslar med snabbmat som får folk ja. att gå upp i vikt och svälta samtidigt, det är ju helt sanslöst <laughs> ja, det är en väldigt snyggt just beskrivet och uttänkt där också, vem han ska vara en av alla de här fina detaljerna och beskrivningarna. Jo, men de fyra ryttarna är ju figurer som Pratchett har med i andra utav sina böcker. Och då är de ju mycket mer klassiska. Så det är ju roligt att här har han tagit chansen att leka lite med konceptet och sätta dem i en modern värld. Eller ja, modern värld som den såg ut 1990 när den här boken publicerades. Ja. Och jag gillar det verkligen för det känns realistiskt på något sätt att om vi har en karaktär med det här fokuset så skulle han eller hon nog hamna på de här platserna. Och att ha då svält eller hungersnöd som man också kallas som eh, snabbmatsförsäljare, det är ju bara... Lysande. Jo, det är det som sagt verkligen, det, det finns väldigt mycket underhållningsvärde verkligen till att bara läsa om de här karaktärerna just att man verkligen har gjort de till karaktärer också och eh, iklätt om de roller som de har fått. Den enda förändringen mot den klassiska uppsättningen det är ju att pest inte längre finns med i gänget. Och det är för att eh, antibiotika och penicillin uppfanns så eh, gick han i pension. Ja. Ja, stackaren verkligen. Men då har han ju en annan ryttare som har tagit hans plats som känns väldigt relevant särskilt i dagens läge. Och det är ju helt enkelt eh, miljöförstöring. Ja, och där har vi en skrämmande karaktär tycker jag verkligen. Både i hur han beskrivs, men också vad han säger och hur han tänker. Han är korrupt helt enkelt. Han är ju också ja, den han är trots allt, så att Jo men han njuter ju av saker som vi tycker är fruktansvärda. Och det är ju för att han tycker om när saker blir förstörda. Han tycker om när en sjö blir um, obebolig och livlös. Han tycker det är vackert. Och någonstans mm. inom oss så talar det ju emot vad vi tycker. Och det gör ju honom till en av de obehagligaste i den här boken. Mm. Samtidigt som han egentligen är ganska återhållsam. Det är inte så att han står och skriker och proklamerar. Mm -hmm. Utan han mm. sitter med för sig själv och bara liksom... Ah, vad vackert. <skratt> Titta bara på oljefläckarna på vattnet. Mm. Har du sett mm. något så vackert? Alltså det är, det är där han, han är nästan lite sociopatisk i sitt beteende. Mm. Men också den av de fyra som har minst personlighet. Och ändå så lyckas han som varit, vara så pass duktig på att skrämmas också. Jag gillar verkligen när jag läser de partierna som, som är om honom. Även om man inte säger så mycket just för att han är ändå lite tillbakadragen. Men det är också det är lite det som, som gör att jag gillar honom. Att han, han blir liksom mer skrämmande av det. För när han väl öppnar munnen så... ja Kommer det oftast någonting otrevligt ut därifrån just det, vad han tycker för någonting. Och han har ju haft en hel del varierade karriärer så det är väldigt mm. roligt att se tillbaka blickarna. Och då har vi ju den fjärde kvar naturligtvis. Och det är ju döden för alla som kan sin klassiska litteratur. Mm. Men han är inte med så mycket. Men det är väl för att han är mer ja, sitt syfte än en riktig personlighet. Och det är ju någonting som de andra tre reflekterar mycket över att de är mycket mer levande och medvetna om att det finns ett potentiellt slut på krig, det finns ett potentiellt slut på svält mm. det finns ett potentiellt slut på miljöförstöring så de kan sluta existera mm. döden däremot går inte att upplösa Nej, visst Så att han, han är ju på ett visst tillbakadragen om något av den här anledningen men han är ju också rätt häftig. Men det är ju en jättestor skillnad på, men om vi tittar på döden, hur han porträtteras i just Terry Pratchets berättelser. För där är ju döden, och det har vi visat flera gånger när vi har pratat om Terry Pratchett, att det är ju den mest fantastiska karaktären verkligen. Han är ju hur rolig som helst att läsa om och har ju fruktansvärt mycket karaktär verkligen. Medan han här inte har vidare mycket karaktär alls. Men ja, det har ju liksom sin poäng också. Jo, för att här ska han inte vara en karaktär som är nyfiken och intresserad av livet. Så som han porträtteras i Discworld-böckerna. Här är han bara sin ja, funktion manifesterad i en skepnad. Och han har ju en hel del spännande att säga, det har han. Men samtidigt, mm. han är inte lika rolig som de andra på det sättet därför att de andra är mycket mänskligare i sitt beteende och även i vad de hittar på så att mm, mm. jag förstår att de har valt att göra den fjärde ryttaren till den som sticker ut lite och inte riktigt en i gänget men han ska ändå vara där han är ju väldigt mörk av sig han är en väldigt mörk karaktär och som sagt de andra har tydligt mer liv till sig, verkligen. Så som de beskrivs och det de håller på med och sådär. Men döden är bara döden. han Döden är väldigt apatisk. <laughs> Jag är. Liksom. Ja. <laughs> Men där sätter vi punkt för karaktärerna som vi tänker ta upp. Där finns tonvis med olika gästroller och småroller och andra roller som ger oerhört mycket humor. Men... Mm. Vi skulle kunna sitta här hela dagen om vi skulle ta upp dem allihopa, så det tar vi och låter bli. <laughs> och här skulle vi ju egentligen prata om det visuella, men äh, i och med att det är en bok så blir det lite lurigare att göra det. Ja, det blir ju vanligtvis det, ja speciellt när vi inte jämför boken med någon filmatisering eller sådant, för det finns ju inte, utan nu är det bara boken rakt upp och ner helt enkelt. Men intressant nog är det ju många som har haft funderingar på att göra en eh, adaption av den här historien. Om man mm. börjar forska lite på det så ser man ju att från 2001 och framåt så har det ju funnits idéer, och tankar, olika bolag har varit involverade– och jag tycker nästan att det är lite synd att de inte har gjort ett försök, för jag hade mm. faktiskt velat se en tolkning på den här. Jag tror att det har kunnat bli riktigt roligt. Ja, samma här och speciellt i synnerhet just någon form av tv-film eller tv-serie en sån produktion, för att visst, att göra då en, en film kan väl bli lite det är jobbigt verkligen att försöka knöka in allt som händer i den här boken på bara say, två eller ens tre timmar. Men om man däremot skulle göra just en, i synnerhet tv-serie av det, som kanske skulle vara mellan bara tre och sex delar lång eller någonting sådant. 40 minuter per avsnitt eller vad som helst. Det tror jag skulle funka jättebra det skulle vara väldigt intressant och roligt verkligen. Ja, vi har ju tittat på ett par av filmatiseringarna av Terry Pratchets böcker här i Eskapisterna och... Um... Mm. En av sakerna vi var ganska rörande överens om om jag inte minns fel det var ju att det känns ju väldigt trångt att försöka få med så mycket på tre timmar som finns mm. i en bok som kanske är ja tio timmar lång i sin audiouppläsning. Mm. Där är ju så mycket som faller bort, så mycket bra grejer. Och då är ju frågan vilka bra grejer får falla bort till fördel för vilka bra grejer. Mm. Så en tv-serie är ju ett mycket bättre logiskt val. Samtidigt förstår jag ju att mm, det är kanske är ett osäkert kort, särskilt med tanke på att det är ja, över 20 år sedan som boken kom ut nu. Så äh, det är kanske ingenting som är jätteaktuellt. Dock hörde jag att det viskades lite om att um, Rihanna Pratchett, det vill säga Terry Pratchets dotter, har startat ett produktionsbolag och och, um, där var väl lite prat om att um, Good Omens skulle produceras där. Så vi får väl helt enkelt hålla tummarna och se om det faktiskt händer någonting. Ja, det kommer nog definitivt jag att göra. Någonting bra och roligt förväntar jag mig verkligen ska komma av just uh, hennes lilla projekt där. Ja, om det blir någonting. Som sagt, vi har bara hört rykten så um, man får ta dem med enorma mängder salt och inte låta... Mm. Glädjen och förhoppningarna springa iväg med <laughs> Men det börjar väl bli dags för oss att summera den här boken och sätta fingret på exakt varför vi tycker att folk ska läsa den. Ja, och jag undrar om inte jag nästan lyckades göra det i början av inledningen rent av redan innan vi ens gick in på karaktärer utan vi pratade handlingen att Varför den här boken är så fantastisk det är ju för att den har så många lager till sig. Till en början så trodde jag att det här skulle vara en, en bok som kanske är för seriös tar sig själv för mycket på allvar. Även om den nu har två stycken väldigt fantastiska och i synnerhet en väldigt rolig författare som kan skriva väldigt underhållande berättelser. Men det visar sig ju faktiskt vara det att de här två har ju skrivit ett helt makalöst verk som dels är väldigt spännande, väldigt intressant och väldigt seriöst till sig till och från. Men den är ju också hysteriskt rolig och det händer så himla mycket i boken på väldigt flera olika plan med sina små historier som vi och jag har berättat om som har sina egna huvudpersoner nästan i sig och det är det som gör att boken är så sjukt rolig att läsa. Och som gör att man bara slukar allting. Tycker jag verkligen. Det är roliga historier. Det är roliga karaktärer. Och det är en väldigt spännande historia. Med den här domedagen som stundar sig. Och hur det ska gå för att man ska lyckas. Försöka avväga det här. Så att om jag skulle försöka sätta fingret på. Vad är det som gör Good Omens. Den är så himla bra bok. Allting. <laughs> ja, jag kan bara nicka instämmande att. Det är så svårt att peka ut en specifik sak och säga... Det här, det är det här som gör den bra. För jag har inte så många pekfingrar att peka med. Den har bra karaktärer. Den har en bra historia. Den har den här väldigt speciella tonen som kommer sig av både Pratchett och Neil Gaiman. För som sagt, de har väldigt specifika stilar, båda de här två herrarna. Och att det har smält ihop så bra är... Makalöst bara det. Och få fram en hybrid som är underhållande som du säger. Lite spännande, lite skräckenjagande ibland. <laughs> Men också enormt underhållande. Och jag tror inte det har... Um gått någon förbi att vi älskar den här boken Nej, just. men det är ett par små brister här och där det mesta mm. är nog mer en personlig smak än ett faktiskt mm. fel egentligen jag kan störa mig på vissa karaktärer som strettar åt lite olika håll ibland jag kan irritera mig på att vissa saker får ta mer plats än andra och så vidare och mm. så vidare mm. Men som jag nämnde, det här är en så fantastiskt fin kompott. Att tar du bort en ingrediens så sabbar du helheten. Allt är där som ska vara där. Allting fungerar. Att man sen föredrar vissa partier över andra personlig smak. Mm. Det här är en sån bok du måste läsa. Älskar du fantasy? Älskar du humor? Älskar du vad säger det, Terry Pratchett eller Neil Gaiman? Läs den här boken jag kan inte vara mer övertydlig Nej, jag tror faktiskt inte det heller och som vi har sagt också, den finns på engelska, den finns på svenska rent av, och den svenska versionen är ju verkligen fullduglig så man kan absolut läsa den med gott samvete och fortfarande få ut väldigt mycket humor och väldigt mycket nöje av det men det börjar väl bli dags för oss att äm, lämna lägre Tadfield åt sitt öde och hoppas att äm, <laughs> världen klarar sig. För nu är det dags att slå ihop pärmarna på den här boken och äm, mm. nu har det varit väldigt mycket undergång och förintelse och ä, analkande slut- kanske dags för en solskenshistoria istället? Ja, det tycker jag. Nu, nu ska det bli lite myspis tycker jag. <laughs> jag ska bara borra ner mig bland kuddar och ett täcke i soffan och så ska jag, bara, ska jag bara fnissa och mysa och dricka varm choklad medan jag ger mig in på nästa äventyr. Ja, rätta med om jag har fel men är inte det här en av dina favorithistorier vi ska ta en titt på till nästa gång? Jo, det är det och jag, jag känner väldigt många som känner likadant med mig. Samtidigt som man tycker att, är det här ens en sån historia, så ah, skitsamma. Jag har det så himla, himla mysigt bara när jag ser den här. Mm. Vi behöver lite bra animerat också för att skölja bort de sista bitsmakorna av eh, <laughs> den förra tecknade animerade filmen vi såg. Jo, tack. Ge mig någon som verkligen vet hur man animerar och skriver en historia för den delen. <laughs> nu, nu blir det verkligen till att gå till någon av de allra, allra bästa. Ja, det ser vi båda väldigt mycket fram emot. Men tills dess vill vi tacka alla våra lyssnare och vi hörs snart igen. Jag heter Daniel Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna. Varning! Ungdomar! Att sätta igång Armageddon kan vara farligt. Försök er inte på att göra det hemma.